Mă gândeam pentru astăzi să ne uităm la Ioan capitolul 9. Scopul studiului, revin la scop, încă asta este important, este de a-L cunoaște pe Iisus Hristos. Iar, iar ceea ce face El, hai să, hai să spun într-un mod diferit iar ceea ce este scris în Biblie despre ceea ce Isus a făcut este pentru a dovedi ceea ce Isus Hristos este adică 100% om 100% Dumnezeu și când ai toate dovezile astea că Isus este om dar și Dumnezeu Lucrul ăsta vine cu o a, responsabilitate. Adică trebuie să faci ceva în privința asta. D dacă, dacă tu crezi că Isus este Dumnezeu, asta înseamnă că el are autoritate. Când Isus spune că el a venit ca să ridice păcatul lumii, atunci asta implică ceva. A, implică a, un răspuns din partea ta ca păcătos, și anume să faci ceea ce el cere și în felul ăsta uh, rezolvă o problemă uh, uriașă. Pe de altă parte, înveți că lui îi pasă și aici vine uh, uh, Apare, apare un nou aspect, faptul că Dumnezeu nu este un Dumnezeu curi, insensibil, care să nu-i nu pese de situația omului sau de situația pământului. Este un om care, un om, este un Dumnezeu care se implică în viața de zi cu zi. Acum, Haideți să deschid Biblia la Ioan, capitolul 9. O chestie interesantă aici. Când Isus face un o, o, când face o minune, minune care, care este prezentată în Biblie. Sunt câteva lucruri pe care le le poți vedea. Te să deschid să, telefonul meu aici. Așa. Câteva lucruri pe care le pot vedea. Una este că cel căruia sau celor căruia li s-a făcut o minune au de câștigat. Acum, fie. A, stai sta puțin. Please don't come here. Asta e pe A, să revin. Deci, primul lucru este faptul că ce, celor sau celui care i s-a făcut o minune are de câștigat. Fie că e o boală, fie că este o pâine, cum a fost în Ioan capitolul 6. În cazul asta, este un om orb. Un alt lucru, când o minune se... A, o minune se face, minunea se face cu o putere. Și aici, și de aici autoritatea. Autoritatea pe care uh, Isus o are, autoritate care este la baza cuvântului pe care el l-a spus, cuvânt pe care el l-a predicat. Deci, uh, cum am zis în trecut, sunt unii care doar din gură Distrug sate și orașe. Sunt așa de mari și de puternici. Uh, ei salvează pământul. Probabil că ai întâlnit persoane de genul ăsta. Da. Sunt oameni care spun, băi, când eram la vârsta ta, băi, câte am făcut, băi? Da. Mișcam uh, stâlpii do doar cu un deget. Uh, munții doar cu gândul. Chestii de genul ăsta. Aici, Isus Hristos nu, nu este... Uh, fără putere. Când, când el spune, uh, ferice de cei uh, săraci în Duh, că cei vor uh, moșeni pământul, uh, vorba asta nu este o vorbă în Duh, nu este un, un paradox așa de dragul paradoxului, ci este, uh, ca zic așa, uh, întemeiată și pe minunile pe care el le face, pe care el le-a făcut. Deci, uh, în sensul ăsta, cuvântul capătă putere. El nu este numai vorbă, numai gură, ci este și faptă. Iar al treilea lucru pe care uh, îl pot vedea este faptul că până și chiar și când se face o, o faptă bună, cineva va cârti, va Cârcotii, va mărăi, va uh, uh, ridica o opoziție sau uh, ceva de genul ăsta. Ceea ce mă surprinde. Fie că e vorba de invidie, fie că e diavol, fie că este diavolul, nu știu. Trebuie să că. Uh, na, uh, și la o faptă bună se va găsi o opoziție. Oricum, Ioan, capitolul 9, vindecarea orbului din naștere. Deci așa, versetul 1, de la versetul 1 până la 7. Și pe când trecea, a văzut pe un om orb din naștere și ucenicii săi l-au întrebat, spunând, Rabi, cine a păcătuit? Acesta sau părinții lui că s-a născut orb? Iisus a răspuns, nici acesta n-a păcătuit, nici părinții lui, ci aceasta este pentru că, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Eu trebuie să lucrez lucrările celui care m-a trimis. Cât timp, este zi, a, cât timp este zi, vine noaptea și nimeni nu poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumină a lumii. Spune acestea, a scuipat pe pământ și a făcut tină din salivă și a uns cu tină, Ochii lui și a spus: Du-te și spală-te în scaldătoarea siloamului, care înseamnă trimis. S-a dus, deci, și s-a spălat și a venit văzând. Bun. A, în capitolul 8, deci, capitolul precedent, Isus s-a luat în gură cu. De fapt, nu el s-a luat în gură, ci. Oamenii s-au luat în gură cu el. În capitolul 8, începând cu versetul 1, farisei, diz de dimineață, i-au adus o femeie ca să-l spitească. O femeie prinsă în adulter. Femeia aceea, cât și cel cu care i-a comis adulterul, ei trebuiau omorâți cu pietre, fără, fără comentarii. Ei, ei trebuiau să moară. Însă, fariseii s-au folosit de ea, ca să-L ispitească pe Isus. Și uh, Isus Hristos le-a dat un răspuns pe măsură. Cel care iese fără de păcat să arunce primul cu piatra. Și când au auzit așa care treaba, au plecat unul câte unul, începând cu cei mai în vârstă până la cei mai tineri. că cei mai în vârstă, de obicei, au o conștiință mai încărcată. Și după care Iisus Hristos a început să le vorbească. Și printre altele, după ce a câștigat încrederea unora, El l-a spus acelora, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Iar ăștia, care treaba voi? Ce libertate? Că noi întotdeauna am fost liberi. Ceea ce nu... E, noi n-am fost clavi nimănui la care Iisus Hristos l-o întoarce. Uh -uh. Nu-i chiar așa. Uh, Le-a le spus de fapt că sunt copii ai diavolului, printre altele, la care și-a s-au enervat pe el. Nu, nu, nu! Noi suntem copiii lui, lui Avram. Nu, no, nu, no, nu! No. Voi căuta să mă omorâți? Avram n-a făcut așa ceva. Și în final, asta a fost uh, discuția din, uh, din Ioan capitolul 8, a ieșit din templu, a plecat după, după toată discuția asta, iar acum în capitolul 9, pe când trecea? Deci, uh, dacă te uiți la, la, în mintea ta la Ierusalim, templul este undeva în dreapta uh, sus. A ieșit în, în Ierusalim, din, din, din, din templu, probabil uh, în partea din jos, în sudul uh, uh, templului. Și pe când mergea pe acolo, l-a întâlnit pe acest orb. Ucenicii l-au întrebat, versetul 2. O chestie interesantă aici. Orb din naștere. Uh, Ceea ce ar putea însemna că acesta n-a văzut niciodată lumina. Uh, Sunt unii -am care. Da, chiar nu văzut lumina niciodată. Da, da, da. Mai... Unii, unii devin orbi uh, mai încolo. Nu. Uh... În viață. Da, da. Uh, și cum vine treaba? Cataracta este una din motive. Alt, alt motiv, uh, uh, ți-ai ars ochii cu acizi. Și uh, a, asta nu înseamnă că sendorul optic nu este încă funcțional. Asta înseamnă că ai putea să ai doar lentila din ochi. Uh, distorsionată în așa fel încât să nu poți distinge nimic. Dar înăuntru, ochiul încă mai poate distinge lumină și culori. Deci în sensul ăsta. Dar în cazul ăsta se pare n-am dat un n-am făcut n-am dat un un search pe o căutare pe internet să văd care treaba cu orbii din Însă eu cred că acesta nu văzuse niciodată lumină. Și întrebarea acum e interesantă de la... A, ah, dar până la asta mai este acum o, o discuție. Cum se, se nasc copii bolnavi? Din ce cauză? Este vina lui Dumnezeu? Este un alt? Că dacă stai și te uiți aici, uh, versul 3, la cum răspunde Isus Hristos, uh, el răspunde, aceasta este pentru ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cum adică Dumnezeu l-a, la, la -a făcut oricum ca mai încolo să fie vindecat? Cum vine asta? Oricum. Să... Treaba cu copiii care se nasc cu un handicap. Nu știu dacă ai auzit de virusul Zika. Ai auzit? Așa. Deci virusul ăsta, zic, este unul foarte nenorocit. Se transmite prin uh, țânțari și uh, este atât de, de, de nemernic acest virus, că dacă o femeie este însărcinată, virusul ăsta care te face să te simți ca și cum avea o răceală, se duce în bebelușul ăla din uh, pântecele femeii, își face cuib în creierul copilului și face în așa fel încât copilul, creierul copilului să nu se mai dezvolte deloc. Și copilul ăla se, naș se naște cu, cu un cap, cu, cu un cap uh, creierul este, este așa de mic că uh, o, copilul ăla o să fie a toată viața lui. Ba mai mult poate să fie paralizat din naștere, deci nașpa de tot. Deci, unul, unul din motive ar fi copilul s-a născut cu un handicap fiindcă ceva s-a întâmplat mamei. În cazul ăsta, mama s-a scos cu o mușcătură de țânțar. Mai sunt alte cazuri în care femeia se dă la droguri sau alte prostii și uh, copilul s-a afectat de asemenea. O altă cauză este materialul... Că scriptura spune că Dumnezeu lucrează în cele femei ca să uh, uh, uh, îl facă pe, pe copil. De fapt, în salmi spune lucrul ăsta. Am presa că e salm 139. Ia să mă uit. Da, mai ai pe mine curios. Ia să văd Uh, Psalm 139. Ia să văd. Uh -huh. Așa, versul 13. Psalm 139, versul 13. Aici, psalmistul spune: Pentru că tu mi-ai întoc -mi întocmit rărunchii și mi-ai țesut și mai sunt în pântecele mamei mele. Și acum întrebarea se pune. Tatăl n-a fumat niciodată. N-a făcut droguri, n-a luat droguri, nimic. Mama n-a fumat niciodată. N-a luat droguri, Asta stat departe de mușcătura de țânțar. Cum de s-a născut copilul handicapat? Acum. Acum. Uh, <coughs> Ai nevoie de, de două elemente. Ai nevoie de ce are mama și ai nevoie de ce are tatăl, ca să se nască copilul. Da. Dacă una din elemente are un defect, Dumnezeu va lucra cu ce are pămână. Ok? Deci, există și șansa asta nefericită ca oul femei să fie cu un defect sau... Uh, ceea ce vine din bărbat să aibă un, uh, un defect. Deci, iar șansele astea sunt foarte, foarte uh, mici. Sunt, de exemplu, unii, se, unii copii se, nă, se nasc cu autism. Asta este. Însă, totuși, șansele sunt destul de mici uh, ca să te scos cu așa ceva. Uh, de exemplu, uh, cumnata mea are cinci copii. Toți sunt sănătoși, nicio problemă. Eu m-am scos cu patru copii, uh, toți sunt sănătoși, nicio problemă. A, ah, bine, sunt un pic cam uh, uh, nebune, așa că urle și toate alea, dar, uh, dar nu, nu, nu, nu în sensul uh, uh, handicapat. Uh, din câte am înțeles, uh, copilul Rodicăi, s-a născut normal, însă s-a scos cu o, o răceală cumplită, un virus și-o fi de... de, de, de uh, mai încolo s-a scos cu așa ceva. Unii zic că ar fi fost un vaccin, nu știu. Deci, uh, nu mă refer la ce se întâmplă copiilor după ce se nasc. Mă refer la copiii care se nasc normal și se scot... De, mă refer la copiii care se nasc cu un handicap, nu copiii normali. Oricum, dar întrebarea, să revin acum, la Ioan, capitolul 9. Întrebarea pe care apostole, ucenicii au pus-o a fost, a fost Rabi, cine a păcătuit? Acesta sau părinții lui, că s-a născut orb? Ah. Acum, când stai și te gândești la asta, în exod, capitolul uh, uh, 20. În exod capitolul 20, la un moment dat, uh, hai să mă duc, Exod 20, aici Dumnezeu îi dă lui Moise pe munte cele 10 porunci. Și spune aici legat de uh,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 A celor care mă urăsc și, a celor, și, ar, și care arăt îndurare față de miile celor care mă slujesc și păzesc poruncile mele. Deci aici Dumnezeu spune clar. Cine face idolatrie vă distrug pe voi, pe copiii voștri și pe copiii copiilor voștri și pe copiii copiii copiilor voștri, că spune până la patra generație. Bine, dar asta mai e valabilă astăzi în Noul Testament? Așa, e, iar ăștia în Vechiul Testament au început să se plângă. Cum, Cum adică să ne pedepsești? pedepsești pe noi când nu suntem vinovați? Iar în cartea Ezechiel, aici profetul Ezechiel are un răspuns la problema asta. Începem cu versetul 2. Buna și de fapt versetul 1. Și cuvântul Domnului a fost către mine. Scrie Ezechiel. Și Ezechiel spune așa, zicând, Ce vreți voi care folosiți proverbul acesta despre țara lui Israel? Zicând, părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au strepezit dinții. Viu sunt eu, zice Domnul Dumnezeu, că nu veți mai folosi proverbul acesta în Israel. Ce înseamnă proverbul ăsta? Acum să-ți explic. Mănânci acrituri acide care de fapt uh, uh, nu fac altceva decât să-ți atace dinții și să te scoți cu carii. Deci tu mănânci acizia aia, uh, mănânci uh, acriturile alea, Dinții tăi stau bine, dar copiii tăi se scot cu din stricați. Nu-i corect. La, la, care, la care Dumnezeu spune, ok, lucrul ăsta nu, nu se va mai întâmpla în Israel. Deci, urmează să se schimbe ceea ce El a spus în acolo pe munte când a dat cele 10 porunci lui Israel. Uite ce spune aici în, în Ezechiel 18. Versetul 4. Iată, toate sufletele sunt ale mele. Ca sufletul tatălui, așa și sufletul copilului este al meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Și dacă un om este drept și face judecată și dreptate și n-a mâncat pe munți, nici nu, nu, nu și-a ridicat ochii spre idolii casei lui Israel, nici n-a nici întinat pe soția lui său, nici nu s-a apropiat de femeia în timpul necurăției ei și n-a suprit pe nimeni, a înapoiat datornicului a, garanția lui, n-a făcut nicio hoție, a dat pâinea, celui, a, pâinea lui celui flământ și a acoperit cu o haină pe cel gol. N-a împrumutat cu camătă și a, nici n-a luat cu dobândă și a retras mâna a, de la nedreptate a făcut judecată dreaptă între om și om, a umblat în mele și a păzit judecățile mele ca să lucreze cu credincioșie, el este drept, va trăi negreșit. De ce, Domnul Dumnezeu? Așa. Deci, Dumnezeu spune aici că cel care a făcut bine Aici e o chestie interesantă, când zice, legat de munți, el n-a mâncat pe munți. Treaba cu mâncatul pe munți, de fapt, era o practică idolatră. Ăștia uh, jerfeau pe, pe, pe uh, dealuri în alte... pe, pe, da. pe, pe Exact. Uh, jerfeau pe înălții, după care dădeau de o petrecere și toți mâncau din... Uh, Carnea îngerfită idolilor. Deci aici Dumnezeu spune, cel care nu s-a dat la idolatrie, nu s-a dat la curvie, nu s-a dat la hoție, a arătat bunătate față de cel care n-a avut bani, cel care n-a avut haine, cel care n-a avut de mâncare, cel care a făcut dreptate în judecată și în faptă, acela va trăi. Mai încolo. Uh. Versul 10. Și dacă a născut un fiu care este violent, care varsă sânge și face vreunul din aceste lucruri și nu face niciuna din, din acele datorii, ce a mâncat și pe munți și a întinat-o și pe soția aproape lui său și a supri pe sărac și pe nevoiaș, a făcut hoție, n-a luat n-a înapoi garanția și și-a ridic ridicat ochii spre A făcut urăciune, a împrumutat cu camătă și a luat dobândă. Va trăi el, oare? Nu va trăi. A făcut toate urăciunile acestea și va muri negreșit. Sângele lui va fi asupra lui. Dar iată, dacă a născut un fiu care vede toate păcatele pe care le-a făcut toată tatălui și ia seama și nu face un lec ca acestea, și el n-a mâncat pe munți, nici nu și-a ridicat ochii spre idolii uh, casei lui Israel, n-a întinat pe soția aproape lui său și n-a asupri pe nimeni, nici n-a luat garanție, nici n-a făcut hoție, ci uh, a dat pâine celui uh, flământ și a acoperit cu o haină pe cel gol și a tras, uh, și a tras mâna pe, de la cel sărac, n-a primit camătă, N -a, n -a, nici dobând am plinit judecățile mele, au umblat în rândurile mele, el nu va muri pentru nelegiuirea tatălui său. Va trăi negreșit. Cât despre tatăl său. Pentru că a practicat asuprirea. A furat de la fratele său. Și a făcut în mijlocul poporului său ce, ce nu era bine. Iată, el va muri în nelegiuirea lui. Și voi ziceți, de ce nu poartă fiul nelegiuirea, tălui, nelegiuirea tatălui? Dar fiul a făcut judecată și dreptate. A păzit uh, toate rândurile mele și l a făcut. El va trăi negreșit. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui. Nici tatăl nu va purta nelegiuirea fiului. Dreptatea celui drept va fi asupra lui și răutatea celui rău va fi asupra lui. Și cel rău, dacă se va întoarce de la toate păcatele lui pe care le-a făcut și va păzi toate rândurile mele și va face judecată și dreptate, va trăi negreșit. Nu va muri. Niciuna din fără de pe care le-a făcut nu va fi amintită împotriva lui va trăi în dreptatea Lui pe care l-a făcut-o. Eu am în adevăr proplăcere plăcere în moartea celui rău de ce Domnul Dumnezeu nu mai degrabă întoarcerea Lui de pe calea Lui ca să trăiască și când cel drept se întoarce de la dreptatea Lui și face nedreptate și face după toate urăciunile pe care face cel rău va trăi el Niciuna din faptele lui drepte pe care le-a făcut nu va mai fi amintită în necredincioșia lui pe care el a lucrat-o și în păcatul lui pe care el l-a făcut, în ele va muri. Cu alte cuvinte, cel nemernic va muri în nemernicea lui, dar dacă cel nemernic se pocăiește, atunci cele rele vor fi uitate, iar el va fi lăudat pentru cele bune. Dacă cel bun renunță la cele bune și începe să facă lucruri nemernice și nu se pocăiește, acel bun care moare în păcatul lui, cele bune vor fi uitate, fiindcă acel a murit în păcatul lui. Deci, Uh, să, să revin la, la întreaga idee. <coughs> Cel care s-a născut orb, s-a născut, născut orb fiindcă uh, așa se întâmplă cu unele familii. Uh, este o tragedie, nu este vina tatălui, nu este vina mamei, ci... Dumnezeu a lucrat cu materialul pe care el l-a avut la îndemână. Și dacă matel, a, a, acel material a avut un defect, a, acel copil se poate naște cu, cu un defect. Iar lucrul ăsta. Iar familiile care sunt afectate cu un copil de genul ăsta sunt atât familii bune cât și familii nemernice. Îl și pe Kerry Kinen. Da! Tu știi că una din fetele lui este o, o fată handicapată. Da. Deci. Chiar uh, de m-am întrebat, chiar mă gândit, că. Măi. Eu mi-aduc aminte. De fapt, are o singură fată. Eu mi-aduc aminte uh, primul lui copil care i s-a născut. Uh, copilul lui s-a născut în America, însă. Nevasta lui a fost gravidă cu. Uh, Uh, cu copilul aici în România când a venit timpul să se nască s-au suit în avion s-au dus în America s-a născut copilul după vreo săptămână sau două au, zburut, au zburat cu avionul înapoi în România ea a rămas gravidă din nou cu al doilea băiat când a fost timpul să se nască s-au suit în avion au zburat cu avionul în America s-a născut copilul acolo după care au venit înapoi aici Bine, motivul pentru care i-au vrut ca copilul să se nască în, în, în America, uh, bănuiesc eu, a fost faptul că spitalele în America sunt mult mai bune decât uh, cele din România. Deci, asta e treaba. Uh, când uh, li s-a născut al treilea copil. Mi-aduc aminte că au dus copilul în, în, în România și îți dai seama că nu, nu mai văzut niciodată un, un, un copil doar cu un deget. Sau... Am impresia care are trei degete sau un deget? Parcă un deget. Nu mai știu, da. Oricum, deci, Pe deci, un deget. Deci, întrebarea se pune, cum unde se poate naște un copil așa, dintr-o dintr familie bună? Mai este o tragedie. Dar nu este vina părinților. Nu este vina copilului. Uh, s-a făcut că materialul cu care Dumnezeu a lucrat a, a, a avut un defect. Deci asta e. Uh, deci asta a fost vina părinților? Au avut ei vreun păcat? Mai Isus răspunde nu. Dar întrebarea interesantă aici, să mă întorc la Ioan capitolul 9, uh, spune așa, acesta sau părințului uh, Rabi, cine a păcătuit? Acesta sau părinții lui că s-a născut Orm? Cum adică? Copilul ăsta a avut un păcat înainte ca el să se nască? Că întrebarea... Da, da întrebarea apostolilor este... Păi da, da, ei, ei erau cu referire la ceea ce a citit aderea din Noul Testament, vechiul, pardon, când Dumnezeu a zis că pedepsește până la al patrulea neam. Exact, exact. Dar pedersește până al patrulea neam din cauza părinților. Da. Întrebarea lor era, părinții au păcătuit sau copilul a păcătuit înainte să se nască? Deci, uite cum s-au lucrurile. La vremea când Iisus s-a născut, se vehicula ideea Iar această idee a fost inventată de Pitagora. E, yeah, într-adevăr, este cel cu a, teorema lui Pitagora. Da, matematicesc. Da, da, da. El a spus că anumiți oameni nemernici, că și buni, se vor naște din nou. Iar cei nemernici care se vor naște din nou, se vor naște cu un defect. Aaaa. Ca să vezi cum stau lucrurile. Aceeași filosofie este și în hinduism, ideea reîncarnării. Dacă, dacă ai fost om bun, ajungi să te naști până vei atinge... Nirvana sau punctul la. Uh, uh, cum îi zice. Uh, dacă ai fost uh, bunicel, poate că o să te reîncarnezi ca un fluturaș. Claro. Sau dacă ai fost un emernic, o să te reîncarnezi ca un porc. Fluturaș ca să te păsările. <laughs> Depinde de fluturi. Unii, unii trăiesc, unele trebuie doar. Unii fluturi trebuie doar o singură zi. Altele dacă apoi altele de papă poți să le spui așa uh. bun uh. la care Isus le spune nou ci s uh, uh, spune așa versul 3 și aceasta este pentru ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu cu alte cuvinte și aici asta este interpretarea mea fiindcă dacă eu aș dau o altă interpretare, atunci aș pune vina pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Isus spune, El s-a născut așa ca o oportunitate pentru ca lucrările lui Dumnezeu să fie făcute în El. Fiindcă mulți aveau handicap, uh, handicapuri, iar pentru Isus Hristos lucrul ăsta a fost o oportunitate ca să arate puterea lui Dumnezeu. Dacă... voi te întrerupă o cu ceva la versetul 2. Da, zi. Când întreabă discipolii?? cum a păcătuit, acest om sau părinții lui, bun, acest om când să păcătuiască? Sau urma să când după naștere? Tocmai au răspuns la lucrul ăsta. Ei au, pus Ei au pus întrebarea asta, fiindcă deja era în lume această învățătură greșită că oamenii se reîncarnează, cei nemernici se reîncarnează în uh, copii handicapați. Crezi? Aha. Pitagora. Uh, el, el a lansat ideea asta. Deci, în, în sensul ăsta. Acum, ortodoxii ar putea să spună, he he, he vezi, copiii se nasc cu, cu un păcat original. Da, așa, n-ar putea, chiar așa zic ei. Iar problema, de, de aceea trebuie să botezi copilul de, de mic. Problema, da. este, pro problema cu păcatul este că păcatul este o încălcare voită a legii lui Dumnezeu. Dacă. Uh, iar încă, o încălcare voită implică o rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Acum, pentru a avea o conștiință, pentru a, a fi rebelios, tu trebuie să știi care treaba cu tine și cu viața ta. Când stau și mă gândesc, că na mă uit la, până și la copilul ăsta de doi ani de zile, uh, sunt faze la care el habar n-are ce, ce, ce face pe lumea asta. Mai ales uh, uh, cu mult mai mult când, când te gândești la un, un bebeluș, care el nici măcar nu-și cunoaște mama, nici măcar după lapte. Deci, na. Uh, dar întrebarea pe care apostolele au pus-o a fost uh, fiindcă exista deja în uh, la, la vremea respectivă, în lume, ideea de reîncarnare. Ce, ce nemernici își vor primi, primi pădeapsa atât, pe, atât uh, în viața trecută, cât și în viața viitoare. Eu știu ce mă gândeam la versetul 2? Că, zici poli nu știau că s-a născut orm. Știau doar că e orm, dar nu știau că e din naștere orm. Iisus Hristos a știut. Ideea s-ar fi zis că a păcătuit, apoi a orbit. Mă. A, uite cum stau lucrurile. Versetul 2 spune că s-a născut orb. Deci, întrebarea pe care i-au pus-o avea de-a face cu. Așa. Și acum, acum stai și te întreb bine, dar de unde știi tu că omul ăla s-a născut orb? Mai. Numărul 1. Cineva le-a spus, sau chiar orbul l a spus că, că este orb din naștere, probabil ca să-și facă reclamă și să se scoată cu niște bani. Doi, cum se face acum, se făcea și în trecut, probabil că ar fi avut o, o, un lemn, o, o ceva pe care scria născut din orb, născut orb din, din, din naștere. Orb din naștere, ce tot spun eu? ori din naștere. La vremea respectivă n-aveau cartoane sau hârtii. Însă... Aveau Exact, papirusuri. Uh, însă, uite o chestie interesantă. Majoritatea evreilor știau să citească. Deci, uh, când spun majoritatea evreilor, uh, aproape 100%. Da. Da. Evrei, evrei au fost și sunt bogați fiindcă părinții lor și-au educat copiii iar una dintre lucrurile pe care părinții au făcut a fost să învețe să citească. Da! Ceea ce avansează o lume este educația iar evrei au fost din totdeauna Educație. Uh, stai, stai și te uiți la cei care vin în Siria, care au invadat uh, Europa. Mare parte din ei sunt uh, uh, uh, uh, analfabeți. O foarte mare parte din ei sunt analfabeți. Fiindcă uh, n-au aceleași valori. Ei iau de bune ceea ce le spune imamul lor și ă, asta e, dar dacă. Adică, uite o altă chestie interesantă în țările arabe. Puține țări arabe încurajează fetele să meargă la școală. A, deci. Ă, acum stai și te gândești. Tatăl Știe doar să facă uh, o aritmetică măruntă și să citească câteva cuvinte, uh, are o nevasă care, este, uh, care nu știe să citească, ci trebuie o nevasă care să fie mai deșteaptă, nu mai, mai deșteaptă, mai, mai educată ca el. Deșteptăciunea nu are de-a face cu educație. Inteligența uh, nu are de-a face cu, cu educație. Inteligența este o chestie cu care te naști. Educația poate să ajute foarte mult la, uh, uh, la inteligență prin uh, uh, vasta bogăție de, de informații, dar inteligența este uh, o chestie de naștere. Dacă ești prost de naștere, sănătate, prost ești toată viața. Dacă ești bea deștept de naștere, bea deștept toată viața, cu sau fără școală. Oricum, uh, să revin. Deci, Isus Hristos le dă un răspuns și le spune, versul 5, Cât sunt în lume, sunt lumina lumii, sau sunt lumina lumii. Iar lucrul acesta acum o să o dovedească prin minuna pe care o face. Și cum face? Începe să-și să agite fărcile, se scoate cu o flegmă, scuipă pe pământ, și aici nu ne aflăm în. Constanța sau în Rusia sau în America scuipă pe pământ că nu aveau străzele bătătorite cum trebuie și cu tu faci un noroi din flegma lui așa cercuri mici și cu deștul la jegos pune pe ploapele orbului și pe ochii orbului după care îți pune și spalte în scăl scăldătoarea siloa. Ne, acum, siloam este la o distanță de vreo... Stai să deschizi, da, aici o hartă. Oricum, a, nu e nu nu distanță mare. Stai să... Unde este, mă? mic. Foarte mic. Mic. Mic. Dublu click. Așa. Trebuie să deschidă aici o, o, o hartă. Am dat un restart la calculator, fiindcă nu puteam să deschid o aplicație. După ce am, după ce am dat restart, am încercat să deschid aplicația aia, n-a mers. După care am dat cu Google-ul să văd care era problema și am, am descoperit defectul și a rezolvat. Așa, hai că m-am scos cu harta. Bun. Am aici, ia să văd, distanțele, 300 de metri. Ce ar fi una două, de templu. Așa. Deci distanța dintre templu și scăldătoarea Seloamului este de aproximativ un km, un km și 200 de metri. Deci acum eu nu știu unde se afla Isus. Problema este că... Problema. El se afla între templu și scălătoarea Siloam. Um, nu știu cât de departe a fost pentru cel orb. Însă... El știa valoarea de a vedea. Și bâșbâind, întrebând pe unii pe alții, a ajuns la scaldătoare Și spune aici scriptura, versul 7. Deci, s-a dus deci și s-a spălat și a venit văzând. Ok? Lentilele erau corecte, ochiul a primit lumina... Uh, și a primit reflexia de la, de la soare. Cu alte cuvinte, uh, ochiul a început să vadă străzi, oameni, copaci, toate alea. Omul ăsta vede. O chestie interesantă se întâmplă cu, cu omul ăsta. Uh, una, una este, una este uh, postura unui om cu un handicap, alta este postura unui om fără handicap. Cel care nu aude uh, într-un fel se comportă față de cel care aude. Cel care este șchiop într-un fel merge uh, față de cel care uh, uh, nu, nu este șchiop. Și tot așa mai departe. Omul ăsta acum vede Omul ăsta nu mai, nu mai merge uh, cu o postură defensivă, ci nu mai are nicio problemă. Vede. Vecinii când, uh, versetul vecini, Vecinii de ș, uh, și cei care văzuse mai înainte, care uh, era cerșetori, spuneau, nu este acesta cel care ședea și cerșea? Unii spuneau, acesta este. Alții spuneau, nu, ci seamănă cu el. El spunea, eu sunt. Deci ce spuneau, cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns, un om numit Iisus a făcut tine și mi-a uns ochii și mi-a spus, du-te la Siloam și spală-te. Și după ce m-am dus și m-am spălat, am văzut. Ei, ei, deci, au, eu, a, ei au spus, deci, unde este acela? El a spus, nu știu. Deci și acum sunt curioși. Iar... Ceea ce urmează mai încolo este o investigație. L-au dus la farisei pentru o investigație, iar investigația asta este una interesantă, fiindcă are trei uh, etape. Numărul 1. Ei au stat de vorbă cu cel orb. 2. Au stat de vorbă cu părinții orbului. 3. Au stat din nou de vorbă cu părinții orbului, cu, cu părinții, cu, cu orbul în sine vindecatul, după care l-au dat afară din sinagogă. Versul 13. L-au dus la farisei pe cel care fusese în da -ă, altă dată or. Și era sabat. Când Isus a făcut ina și i-a deschis ochii. Ți-aduce aminte? Încălcarea sabatului era o chestie gravă. A, asta din a, Ioan capitolul 5, când el a vindecat pe cel bolnav de 38 de ani. A făcut lucrul ăsta în timp de sabat, iar farisei s-au enervat tare pe el. Așa. Versul 15. Din nou, deci, îl, îl întrebau și farisei când... A, a. Așa. Din nou, deci, îl întrebau și farisei cum a văzut. Și el le-a spus. Mi-a pus tine pe ochi și m-a spălat și văd. Deci, unii dintre farisei spuneau, omul acesta nu este de la Dumnezeu, pentru că nu ține sabatul. Alții spuneau, cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era dezbinare între ei. Deci, farisei acum, jumate erau cu Isus, jumate fără Isus. Bine, eu zic jumătate jumat. Nu știu proporția în care ei uh, erau pro și împotriva lui Isus. Deci, lucrul ăsta trebuia uh, rezolvat. Versul 17. Eu au spus, deci, din nou orbului, tu ce spui despre el că ți-a deschis ochii? Și el a spus, este profet. Bun. Când uh, el a dat răspunsul ăsta profet, tu, tu apropo, tu ce înțelegi prin uh, profet? care vorbește cu, cu Dumnezeu care spune, să sunt ghiciitoare, ghiciitoare. Așa. Uh, un profet, cum ai zis tu, vorbește de la, de la Dumnezeu. Ba mai mult, cuvintele care vin de la Dumnezeu prin acel profet, acele cuvinte au autoritate. Da. Deci, investește ceea ce urmează. Uh, ce sunt măi. Pre prevestirea asta nu este una așa la plezneală, cum fac unii în no. cafea, exact. Cum fac unii în cafea. Și exact, această prevestire, cum spui tu, este de fapt o voință divină. E mai degrabă un purtător de cuvânt al lui Dumnezeu. Hey, exact. Iar când orbul le spune, este un profet, acum ăștia trebuiau să acționeze ca atare și uh, lucrul ăsta nu, nu le-a căzut bine fiindcă ei deja lurau. urau ținem sau nu ținem uh, uh, suntem sau nu suntem de, parte, de partea lui sus cel care a încălcat sabatul acum ei, uh, ca să vezi să vezi chestia, versetul uh, uh, 18 iudei n-au crezut deci despre el că fusese orb și vedea până au chemat pe părinții celui care vedea. Deci acum ăștia au crezut că au de-a face cu o manevră, cu o înșelăciune. Și acum l-au chemat pe, pe părinți. Și i-au întrebat, spunând, acesta este fiul vostru despre care voi spuneți că s-a născut orb? cum... Deci, vede acum. Părinții lui au răspuns și au zis, Știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orul, dar cum vede acum, nu știm. Sau cine i-a deschis ochii, noi nu știm. El are o vârstă, întrebați-l pe el, el va vorbi despre sine. Părinții lui au spus aceasta, acestea, pentru că se temea de iudei, pentru că iudeii se învoiseră deja, dacă îl, va dacă îl va mărturisi cineva ca fiind Hristosul, acela să fie exclus din sinagogă. De aceea, au spus părinții lui, el are o vârstă, întrebați-l pe el. Cu alte cuvinte, copii, copilul, ăsta, copilul ăsta, omul ăsta nu mai era un copil. Era deja un adult. Dar ceea ce este interesant aici este faptul că... Părinții deja știau că Isus l-a vindecat. Adică tu ai un copil orb, da? Placă de acasă cu o creangă, placă cu o, cu o de acasă să cersească, să aducă bani acasă să, să, a, a, de, de mâncare și vine să acasă copilul tău, fără creangă, văzând. Păi, care traba treaba cu tine? Isus m-a vindecat. Wow! Asta nu înseamnă că, că părinții lui nu știau că Iisus l-a vindecat. Însă le era teamă să, să mărturisească ceea ce copilul le-a zis lor. Iar teama asta este una foarte mare. Fiindcă, spune aici, iudeii se să deja, versetul 22, dacă îl va mărturisi cineva ca fiind el va mărturi să pe, pe Isus ca fiind Hristosul, acela să fie exclus din sinagogă. Ți-a explicat cineva ce înseamnă a fi exclus din sinagogă? Nu. Ok. Toată viața lor era. se, se învârtea în jurul uh, religiei iudaice, mozaic, uh, legea mozaică. Deci toată viața lor era în Bazată pe, pe religia iudaică, pe religia mozaică. În religia mozaică ei trebuia să se. ei nu aveau voie să se, uh, să, să se căsătorească cu, uh, cu cei care nu erau din uh, uh, Israel. Deci, un iudeu trebuia să se căsătorească cu o iudaică. Comerțul pe care el îl făceau, uh, împrumuturi de bani, toate alea, un comerț er, uh, uh, era un soi, anume soi de comerț făcut cu cei care erau dintre neamuri și un alt soi de comerț făcut cu cei uh, care erau iudei. Adică, ei puteau să împrumute bani unii altora fără dobândă, însă când ei împrumutau sau dădeau bani de la, când ei dădeau bani cu împrumut celor din namuri, ei puteau să ceară dobândă. Deci cei care nu erau din neamuri, cei care erau din neamuri străini erau priviți la, ca fiind inferiori iudeilor. Iar lucrul ăsta, educația asta venea mult din uh, sinagogă. Când cineva era dat afară din sinagogă, care era centrul educației iudeului, de fapt era dat uh, afară din neamul iudeu. El devenea un uh, străin, devenea ca unul dintre neamuri. Familia, verii, unchi. Uh, Toată familia asta uh, extinsă uh, uh, urma să îl ignore. Vecinii uh, astea asta urmau să îl ignore. Când erai Ce dat afară... Uh, din sinagogă. Exact. Era un lucru nașpa să fii dat afară din sinagogă. Dacă, dacă tu vindai, dacă vindeai cartofii cartofi uh, cu 2 lei, kilogramul, ac, uh, uh, iudeilor, acum, fiindcă erai dat afară din sinagogă, fiindcă erai tratat ca, fi unul, ca, ca fiind unul din, din neamuri, în loc să, să fii plătit 2 lei pe kil de cartofi, acum erai plătit un leu pe chil de cartofi. Deci, uh, trasul în piept. Deci, chestii de gen lăsă. Iar ei, stai, stai să te gândești, Uh, de, de, de pre, uh, uh, presiunea pe care era asupra lor. Deci era una nașpa. Da? Iar ei n-au vrut să-L mărturisească pe Isus ca fiind Hristosul. Bun. La care iau au pasat problema înapoi uh, copilului. Verset 24. L-au chemat de cea doua oară pe omul care fusese orb și i-au spus... Evident, în mod evident, orbul a fost dat afară din sala de conferințe. L-au chemat înapoi și l-au luat la întrebări. Dar fii atent cum l a luat întrebări. Deci l-au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au spus, Dă glorie lui Dumnezeu! Noi știm că omul acesta este păcătos. Adică sus este păcătos. Bun. Mai există o, o, o, un, un, sim, un, un singur exemplu în care cuiva îi se spune dă glorie lui Dumnezeu. Tu știi întâmplarea lui Acan din Biblie? Nu. Ok. Dar știi uh, cucerirea Ierusalimului? Nu, nu Ierusalimului, uh, Ierihonului. Uh, Mi-amintesc un pic. A, așa. Deci. După 40 de ani de mers în pustie, după ce uh, cei care se răzvrătiseră au murit acum, poporul ma să fie condus de uh, Iosua și Caleb în țara promisă, în Palestina. Prima cetate pe care ei urmau să o cucerească a fost uh, Ieri, uh, Ierihonul. Dumnezeu le-a dat instrucțiuni și instrucțiunea, instrucțiunea, a fost, instrucțiunea a fost în felul următor. Primele șase zile eu urmeau să înconjoare cetatea respectivă o singură dată în foarte mare liniște. Acum îți poți imagina o cetate cu ziduri babane înconjurată în liniște. Nici măcar o șoaptă. Deci, da, erau și, și Măi, a... liniște puteau să păstreze tot? Că erau, cred că, mii de oameni. 600 de mii de, de, de, de tineri care puteau să poarte sabia. Deci, nu cred că femeile -au, au făcut marșul ăla în jurul cetății, ci doar cei care puteau să poarte sabia de la 21 de ani în sus. Șase zile în liniște. Înaintea lor era ceremonia pre preoțească. Preoții din tribul Levi purtau chivotul legământului. Iar în urma lor, 600 de mii au înconjurat dată. Timp de șase zile. A șaptea zi urmau să-mi cetatea de șapte ori. De deci aceștia din cetate au văzut. Băi, ăștia nu se opresc încă o dată. Și încă o dată. A șaptea oară ei urmau să strigă din. din să, să țipe din trompete și toți cum strigă să atace cetatea. Porunca era următoarea, să o moare pe toți din cetate, să nu ia nimic din cetatea aia, ci să o ardă, să o distrugă în totalitate. Au înconjurat cetatea de șapte ori, trompetele au strigat, toți au strigat, zidurile s-au prăbușit înăuntru cetății. Deci, espozi... Fără să la atingă nimeni, nu? Cum? Uh, fără să atingă nimeni. Adică... Exact, exact. Fără să le atingă nimeni. Acum, îți dai seama, armata era, uh, armata Ierihonului era acolo, pe după ziduri. Când zidurile ziduri au căzut înăuntrul cetății, i-au omorât pe aia. Da. Iar ăștia, israeliții cu sabia în mână, au năvălit în, au năvălit în uh, Ierihon, și au omorât pe toți. Iar uh, motivul pentru care ăștia trebuiau să moară, era, fi, era fiindcă toți erau idolatri. Își ardeau până și copiii pentru idolilor. Deci ei meritau să moară. Uh, singura persoană, de fapt singura casă care n-a fost o, o, omorâtă, a fost uh, casa unei prostituate. Așa. așa. Uh, am impresia că numele... Uh, Rahab. Rahab, așa, da, da. Așa. Acum, fi atent o chestie. Akan a dat cu uh, uh, junghiu, cum e zis, cu Jung, uh, uh, A furat. Ei au să atace o altă cetate cetatea Ai. Cetatea Ai era o cetate mică. S-au dus câțiva să, să o atace, însă cetatea mică a bătut pe, pe israeliți, banca, a murit și pe, pe câțiva, la care uh, Moise la pământ acum a început să, să se plângă lui Dumnezeu. Cum adică? Ne-ai adus aici ca să, să fim bătuți și fogăriți de o cetate, de o cetate mai mică decât Ierihonul, la care Dumnezeu îi spune, hei, Uh, ca ce chestie te, uh, te uh, bociturile astea. Uh -uh. Cineva a păcătuit în, uh, în cetate, în, în, în Israel, iar eu nu sunt cu voie la care uh, Moise acum, uh, o să -l găsim. Și l-au găsit pe Acan. Akan este cel care furase... Uh, Aur, argint și o haină. Și l-a îngropat, și l -a, l -a îngropat în, în, în cortul lui, că la vremea aia aveau corturi. Și când acesta l-a îngropat în cort, în pământ în cort, atât copiii lui cât și nevasta lui au știut. Fiindcă el a încălcat voia lui Dumnezeu. Când au, au tăcat cetatea Ai, câțiva din Israel au murit. Iar din cauza asta urma să vină o pedeapsă. Uite cum stau lucrurile. Când uh, Moise s-a adresat lui uh, Acani, a zis, dă glorie lui Dumnezeu și spune ce ai făcut. Deci uh, asta este ocazia în care expresia asta dă glorie lui Dumnezeu și mărturisește. Acum când uh, fariseii s-au adresat lui uh, uh, Celui vindecat s-a adresat cu expresia asta. Adică, da, la mulțumire? Nu, ci o traducere... A... Ok, a, o, okay. o să-ți dau acum o traducere de, de stradă. Lasă vrăjeala și slăvește pe Dumnezeu și nu mai umbla cu prostii. Ai înțeles? Ești în prezența un, uh, oamenilor lui Dumnezeu. Aici sunt farisei. Lasă vregeala, dă glorie lui Dumnezeu și uh, fii cinstit cu noi. Deci, acum când. Uh, în verset 24. Când l-au chemat a doua oară, a zis, dă glorie lui Dumnezeu. Noi știm că omul acesta este păcătos. Cu alte cuvinte, lasă vregeala, fii sincer cu noi. Știm că Isus este un, un escroc. Spune ce s-a întâmplat. Versetul 26. A, versetul 25. Era răspuns. Dacă este păcătos, nu știu. Eu una știu. Că orb fiind, acum văd. Păcătos sau nu? Eu văd! Băi, băi, omul ăsta a fost atins de Dumnezeu. Și un om care se atinze Dumnezeu nu o să nege puterea lui Dumnezeu. A, poate ca un om al lui Dumnezeu să cadă în păcat mai, mai încolo? Da, da, cum să nu? Ispitele nu încetează. Nu Când un om devine creștin... Asta nu înseamnă că Ispite l-a încetat. Nu, nu, nu, e, băiatule, nu. Dar un om care a fost atins de Dumnezeu, care l-a cunoscut pe Dumnezeu, nu -o, o să nege puterea și valoarea și impactul pe care, la un moment dat, Dumnezeu l-a avut în viața lui. Așa, să revin. Și ei au spus din nou, versul 26, cum ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? El a răspuns, v-am spus deja și n-ați auzit. De ce vreți să auziți din nou? Și voi vreți să vă faceți ucenicii ai săi? Ha, Nu-i prost! A, probabil că la vrem, Acum, e orb, el nu știe să citească. N-a avut cum să vadă literele. Dar să nu înseamnă că, că, că nu-i băiatisteț. Ok? Nu educația te face băiat deștept. Ești băiat deștept din naștere. Ori ești deștept din naștere, ori ești tăntălău. Orbul ăsta nu-i prost. A, ah, nu, no, nu, no, nu. No. Păi, uh, și fie, fie într-o chestie. Este și normal ca el să aibă o atitudine, fiindcă cu doar câteva secunde înainte, ei, uh, ei, ei l-au insultat. Dă glorie lui Dumnezeu. Noi știm cumul omul ăsta este uh, un, un păcătos. Deci ei l-au acuzat pe el că este mână în mână cu Isus Hristos într-o escrocherie. La care, normal că oricine s-ar fi uh, simțit ofensat, și el acum este ofensat, și când a avut ocazia, bum, l a întors-o. Și... <laughs> Dar de, de, de ce vreți să auziți din nou? Vreți și voi să vă faceți ucenicea săi? Deci, băiatul s are acum o, o atitudine cu el, cu, cu, cu farisei. Are, are o atitudine. Aha. Versul 28. El l-au insultat și au spus tu ești ucenic al lui. Noi nu suntem ucenicii ai lui Mo, a, dar noi suntem ucenicii a lui Moise. Noi știm că Dumnezeu i-a vorbit lui Moise, dar pe, dar pe acesta nu-l știm de unde este. Omul a răspuns și l-a zis. E, e, trebuie să-ți aduci aminte, el încă are o atitudine față de ei, împotriva lor. În aceasta este minunea, că voi nu știți de unde este și el mi-a deschis ochii, dar știm și acum îi învață: dar știm că Dumnezeu nu, ascultă, nu ascultă pe păcătoși, ci dacă este cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. Niciodată nu s-a auzit să se fi deschis ochii, cuiva ochii, unii a născut orb. Dar acesta, da, pardon, dacă acesta n-ar fi fost de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Ei au răspuns. Și i-au zis, tu ești, născ ești născut cu totul în păcate și tu ne înveți pe noi și l-au dat afară. Iar spune aici că e da. născut cu păcate. Exact. Deci, învățătura să, că, că unii se nasc cu păcate nu este numai acum de la Pitagora. Se pare că le-a plăcut, urechi, a, a, a plăcut urechilor far, a, fariseilor și ei, de asemenea, a, spuneau lucrul ăsta. Deci, a, na, Problema este că s-au enervat pe el și l-au dat afară. Fiindcă el l-a mărturisit pe Isus. Ah! Și datul ăsta afară este un dat afară foarte periculos. Fiindcă el, când a fost dat afară, el a rămas singur. Toți din momentul ăsta au urmat să-l ignore. Toți. Mai puțin părinții lui. Dar acum toți urmeau să-l trateze nașpa. Fii în ce s-a întâmplat acum. Versul 35. Isus a auzit că l-au dat afară și găsindu-l i-a spus, tu crezi în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns și a zis, cine este Doamne ca să crede în el? Și Isus i-a spus, l-ai și văzut și cel care vorbește cu tine, acela este. Și el a spus, cred Doamne. Și s-a închinat. Ok. Cel mai... Și cel mai important lucru, acum, este că orbul vindecat nu mai este singur. Iisus a auzit că a fost dat afară și El l-a căutat. A auzit că l-a dat afară și găsindu-l. Măi, nu găsești nimic până când nu cauți. Deci Iisus l-a căutat Personal pe acest vindecat și s-a adresat lui crezi tu în Fiul lui Dumnezeu hey, tu crezi că orbul acesta nu i-a rec recunoscut vocea he he he acum acum el a dat ochii față în față cu Isus, cu Cel care l-a vindecat crezi tu în Fiul lui Dumnezeu și cine este Doamne ca să crede în El și Isus i-a răspuns, l-ai și văzut. Și cel care vorbește cu tine, acela este. Păi băi, ce ați urmeat? cred și s-a închinat. Iar închinarea asta este aceeași închinare pe care un om trebuie să uh, o aibă față de Dumnezeu. Deci închin... La care, Dumne... care Isus Hristos îmi spune, nu nu nu nu, nu, nu, nu, nu, nu mi te închina mie, nu, nu, nu. nu. Isus Hristos acceptă această închinare. Fiindcă Iisus Hristos este 100% om și 100% Dumnezeu. Verset 39. -a spus, uh, și Iisus a spus, spre judecată am venit în, eu în lumea aceasta, cei care nu văd să vadă și cei care văd să fie orbi. Și, ace -a, și aceia dintre farisei care erau cu el, deci el avea o gașcă de farisei care îl urbau. Uh, a auzit acestea și au spus... Și noi suntem orbi? Iisus l-a spus, dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar, acum spuneți, vedem, deci păcatul vostru rămâne. Și ceea ce urmează în continuare este capitolul 10. Este o chestie interesantă. Și nu, nu o să intru în detalii, ci vreau să... Uh, Citez de la 1 până la 21. Adevărat, adevărat, vă spun. Cel care nu intre pe ușe în staulul oilor, ci sare pe, alt, pe altă parte, acela este hoț și tlăhar. Dar cine intre pe ușe este păstor al oilor. Acestuia, portarul îi deschide și oile aud glasului și el îi cheamă. Și el își cheamă oile pe, pe nume și le duce afară. După ce a scos toate oile sale, merge înaintea lor și oile îl urmează pentru că îi cunosc glasul. Dar pe un străin nici de cum nu îl vor urma, ci vor fugi de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Această asemănare l a făcut-o Iisus, dar ei nu au înțeles ce, ce, era, ce era ceea ce le vorbea. Versul 7. Iisus deci l-a spus, adevărat, adevărat vă spun. Eu sunt ușa oilor. Toți care au venit mai înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oine, o, oile nu i-au ascultat. Eu sunt ușa. Dacă va intra cineva prin mine, va fi mântuit și va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure și să înjunghe și să o moare. Eu am venit ca ele să aibă viață și să o aibă, aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul, care, păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dar cel plătit și care nu este păstor, ale cărui oi nu sunt ale lui, vede lupul venind și lasă oile și fuge. Și lupul le și împrește oile. Iar cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt pastorul cel bun și le cunosc pe ale mele. Și, mă, și cunosc și sunt cunoscut de ale mele. Cum mă cunoaște pe mine tatăl, și eu, cunosc, și, și eu îl cunosc pe tatăl. Și îmi, îmi dau viața pentru oi. Și am alte oi care nu sunt din staulul acesta, și pe acela trebuie să le aduc. Și vor auzi glasul meu și va fi o singură turmă, un singur păstor. Pentru aceasta mă iubește Tatăl, pentru că îmi dau viața, ca din nou să o, uh, să o iau. Nimeni nu, nu mi-o ia, ci eu o dau de la mine însumi. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Această poruncă am primit-o de la Tatăl meu. Așa, până la, până la 18. Acum, când stai și citești asta, ha, ok dar aș vrea să, să te uiți la pasajul ăsta, să te uiți la discursul ăsta prin ochii orbului. Orbul doar ce a fost, adat, doar ce a fost dat afară din tot sistemul iudaic. Orbul ăsta este acum singur la care Isus îi spune lui, dar și auditoriului. Eu sunt păstorul cel bun. Eu o să am grijă de tine, de voi, care sunteți ai mei. Nu vă voi păr părăsi. Sunt alții bandiți care nu vor ceva decât să vă jefască și să vă omoare. Însă eu voi avea grijă de voi. Lucrul ăsta este un uh, predică asta, discursul ăsta este un discurs este o încurajare pentru uh, pentru orb că nu va fi părăsit. Acum, nu știu despre tine când tu ai devenit creștin dacă ai avut uh, o opoziție mare. Însă, bine, uh, când eu am devenit creștin, eu, eram de eu deja aveam 24 de ani, aveam deja uh, munca mea, slujba mea, deci N-am avut probleme. Bine, uh, maică-mea n-a comentat mult, mai mult bunica mea uh, Însă n-am avut cine știe ce opoziții. Însă, au fost alte persoane din biserică uh, care au înfruntat o opoziție puternică. Știu pe cineva din, din București care... Uh, a luat bătaia cruntă. Constant. De la frații. Da. Da, bătaia cruntă. Ce vă, tu te duci la pocăiți, mai. Deci, uh, de genul ăsta. Oricum, deci ideea este că ceea ce Isus spune aici despre oi și păstori este un răspuns și o încurajare pentru cei care devin creștini, fiindcă cei care au fost înainte, înaintea lor uh, uh, mentorii și familia și prietenii, pot și vor întoarce spatele unui om care devine creștin. Uh, cum am zis, mie nu mi-au întors spatele atât de mult cât uh, li s-a întors altora spatele. Deci... Uh, este important să, să înțelegi contextul în sensul ăsta. Uh, ia să văd pe aici. Da. Deci cam, cam atât am avut de, de spus despre minunea asta. Nici, nicio... Când e vorba de o minune, cineva are de câștigat, în mod evident. Pe de altă parte, minunea arată o putere de la Dumnezeu, iar această putere implică o responsabilitate din partea celui care ascultă cuvântul pe care Isus îl spune. Și a, ultimul lucru pe care eu l-am găsit în toată treaba asta a fost că există o opoziție chiar și când se face un lucru bun. Și este trist, dar asta e. Uh, tot totodată legat de opoziție. Tu ai avut, tu ai avut de a face cu opoziție? Uh, nu, nu. Uh, okay. că mea am observat că familia din Târgu Neamță mă consideră și pe mine și pe fratele meu, uh, ciutați, așa. Zice că am luat o rază când ne o că ne-am ocăit. Exact. Cuvânt... Treaba cu exact datul ăsta. Despre asta vreau, vreau să discut un pic. Uite cum stau lucrurile. Există o încăpățânare în creștin. Această încăpățânare de a nu face compromisuri când este vorba de bine sau rău. Înainte ca un om să devină creștin, Uh, această încăpățânare nu este atât de puternică. Deci, familia te poate uh, uh, împinge, te poate convinge să faci anumite lucruri. Uh, lucruri lucru pe care uh, la, la, pe care tu le vezi uh, rău. Dar cu timpul ei îți vor spune, bine, dar asta e doar o dată, sau, a, a, doar asta ok. Tu să spui, hai, bine, hai, hai, hai că o să fac lucrul ăsta. Însă creștinul, el nu o să mintă, el nu o să fure, el nu o să umble cu uh, nemernicii. Cu alte cuvinte, un copil care devine creștin, iar în limba românului înseamnă pocăit, cu alte cuvinte, nu este ortodox. Copilul ăla este un copil ciudat. Fiindcă ei nu mai au ghearele pe el. Nu-l nu, nu mai pot, uh, uh, nu se mai pot juca cu, cu el și cu viața lui. Deci în sensul ăsta. Deci... Uh, Însă, îți spun, îți spun acum o chestie și uh, probabil că observa observat lucrul ăsta și uh, în cei cu care lucrezi, sau prieteni, sau ce fi. De obicei, persoanele care au convingeri uh, uh, puternice, până și la convingeri greșite, pe care tu le, le consideri greșite. Însă, cei care... Au, Indiferent de convingeri, cei care au convingeri puternice sunt persoanele pe care tu ai bază în ele, fiindcă știi că sunt persoane care nu se clatină ușor. Am lucrat cu adventiști, am lucrat cu martorii lui Iehova, am, am lucrat cu diferite persoane, chiar, chiar și... Uh, lucrezi cu persoane care sunt, au, au convingeri comuniste. Prin însăși faptul că sunt fermi în ceea ce cred ei, tu poți avea convingerea faptului, faptului că tu când îi vei spune acea persoană uh, fă ceva și acea persoană îți va spune da, voi face, faptul că el, el are convingeri puternice și că se ține de cuvânt cu toate că e straniu, el va, tu vei avea încredere în acea persoană. Deci, un pocăit, uh, uh, hai să zic fanatic, nu, nu, nu în sensul rău fanatic, este un pocăit în care tu poți avea bază pe el. când, când, când un, pocăin, un pocăit fanatic în sensul bun spune uh, bine te voi ajuta, chiar dacă va fi în, uh, în defavara lui, cum spune Scriptura, acel om te va ajuta, fiindcă uh, el ține standard, un standard care nu este al lui, ci este al lui Iisus Hristos. Ok? Deci asta am avut de spus legat de studiul. Întrebări, comentarii? Nu, nu Cosmin, sunt la murit. Ok, ok. Well, data viitoare o să ne uităm la o altă minune. <coughs>